Tvrtkom Godine 1600. nakon bitke kod Sekigahare završilo je više od jednog stoljeća dugo razdoblje građanskih ratova u Japanu. Iz te bitke kao pobjednik izašao Tokugawa i Jasu. Pobjeda u bici donijela mu je neograničenu vlast u Japanu. Tokugawa je namjeravao tako urediti Japan da više nikad ne dođe do pobuna Daimyoa, veleposjednika i ratnih vođa koje bi Japan ponovo gurnule u građanski rat. Velik broj Daimyoa poginuo je u bici kod Sekigahare, a one koji su preživjeli Tokugawa je pritisnuo što oduzimanjem posjeda, što velikim porezima. Pritisnuti tim mjerama, Daimyoi nisu više mogli držati velik broj samuraja, a Tokugawa je, da bi se dodatno osigurao od mogućih pobuna, pokrenuo akciju oduzimanja oružja širom Japana. Tokugawa i njegovi nasljednici osigurali su miru u Japanu stvaranjem strogog društvenog sustava utemeljenog naodanosti i potpunim zatvaranjem Japana prema svijetu. Mir je omogućio razvoj trgovine i procvat gradova. Kako su da im joj mogli u svom posjetu zadržati samo po jedan zamak, oko tih zamkova razvili su se gradovi. Od grada do grada vodile su prometnice koje su sada bile sigurne. Mir, procvat gradova i trgovine doveo je i do procvata kulture. Nakon bitke kod Sekigahare, veliki broj samuraja ostao je bez svojih gospodara. Ti su samuraji postali Ronini, lutajući samuraji, samuraji bez gospodara. I nakon bitke, dobar dio samuraja ostao bez svojih gospodara. Gava i njegovi nasljednici nisu željeli jake daimyoje. Jedan od tih Ronina bio je Matsuo Basho, Ronin koji je veći dio svog života proveo na putovanjima. Sunce i mjesec vječeti su putnici. A tako i godišnja doba koja iz godina u godinu dolaze i odlaze. Tko provodi život na plutajućem čamcu i tko u sedlu konja ostari, za takve ljude putovanje svakdašnjica i ono je zaista njihova prava domovina. U staru su doba mnogi umrli na putovanjima. Ne mogu se više dosjetiti kada je to bilo, no jednom je zahvatila čežnja za životom putnika i predao sam se sudbini usamljena oblaka što ga goni vjetar. Bašo nije postao poznat samo po svojim putovanjima i putopisima. On je najzaslužniji što se Haiku uzdigao na razinu prvorazredne umjetnosti. Važno je da ti duh bude visoko u svijetu istinskog razumijevanja, a da pritom ne zaboraviš vrijednost onoga što je obično. Uvijek traži istinu ljepote. Svaki se put vrati svijetu običnog doživljaja. Stvarna zasluga Haiku počiva u njegovoj mogućnosti da ispravi i uljepša riječ. Zato ne smiješ baciti previše trivialan ili previše površan pogled na predmete koje vidiš oko sebe. To je daleko važnije nego što misliš. Veliki učitelj nekad je zapovjedio. Ne idi tragovima starih, već traži ono što su oni tražili. Haiku je jednostavno ono što se događa na ovom mjestu, u ovaj čas. Uz haiku, nakon učvršćenja Tokugave i njegovih nasljednika na vlasti, razvili su se novi oblici japanske umjetnosti, govori akademik Vladimir Davide. Posredica toga je bilo, recimo, umjetnostima, da je ta nova građanska klasa željela sad imati i svoju umjetnost. Tako da zbog prijašnjih klasičnih, recimo, nodrama, koji su bile, se razvili u tipično aristokratsku kazališnu umjetnost, sad se počela razvijati kabuki drama sa tematikom iz građanskog života, recimo jedna od najpoznatijih Sonezaki Shinju, dvostruko samoboljstvo u Sonezakiju, gdje se govori o jednom događaju koje je stvarno se dogodio i vrlo kratko nakon toga u obliku drame napisan, Čikamatsu monzarem, to su ga oni izvali to je japanski šekspir, Radilo se o tomu da jedan čovjek iz jedne kaste zaljubi se u djevojku iz druge kaste, međutim, društvo ne dozvoljava da se oni sklope brak i to završava sa samoubojstvom. To je bila tipična jedna takva od tih ranjih drama, gdje je građanstvo svoju tematiku natura u umjetnost. U poeziji slično, prije toga je bila ovaka poezija, tipično aristokratska, to su pisali Dvorjanici, dvorske dame, svećenstvo, uglavnom pretežno. A sada se razvila hajku poezija kao jedna tipično građanska, više, recimo, demokratska, liberalna forma pjesništva. Ili u romanu recimo, prije toga su bili najviše historijski, povijesni romani, a sad su se razvili opet romani iz građanskog života, to je i saj kako je bio glavni, recimo, koji je to propagirao. U likovnoj umjetnosti prije su bile to slikarije Nihonga, stila ili imitacije kineskih stilova, koji su se mogli pruštiti ili bogati ljudi ili hramovi, aristokrati. A sada, kako je građanska klasa došla de facto zapravo na neki način na vlast... Sada su se počeli javljati drvorezi u boji, koji su se mogli umnažati u 50 ili 100 primjeraka i na taj način bili pristupačni jednom mnogo širem krugu ljudi. Tako da je ta, taj sociološki preobražaj, one dominantne uloge aristokrata, prešavši de facto ruke građana, povukao za sobom totalnu duboku transformaciju umjetnosti kompletne u Japanu. U 30. godinama 17. stoljeća Japan će se potpuno izolirati od svijeta. Isprava je Tokugava poticao veze s europskim zemljama zbog razvoja trgovine. Ali s trgovcima iz Europe su došli i misionari koji su pokrštavali Japance. Samo pokrštavanje nije toliko smetalo Tokugavu, ali kada su se misionari počeli mješati u politiku, a pokršteni dajmi je okupljati, Tokugava je promijenio mišljenje o odnosima s europskim zemljama. Prednosti od trgovine zasjenjene su ponovnom mogućnošću pogune daimioa i obnavljanjem sukoba u Japanu. Na kraju Tokugawa je zabranio djelovanje misionarima, a njegovi nasljednici na položaju šoguna, prvo Hidetada, a onda i Jemitsu, prekinuli su veze Japana sa svijetom. Neme Japan se u svoje ranijoj povijesti periodički i otvarao i zatvarao prema vanjskim utjecajima, no u ranijoj povijesti to je bila Kina. U nekim stoljećima Japan od Kine svašta i pismo konačno, pravzimao njih i umjetnosti i neke vojne instrumente i svašta, a onda opet u nekim razdobljima nacionalne osviještenosti se htio toga osloboditi. Tako je i šintoizam i budizam katrada varirao. E sa, što se tiče zapada, tog utjecaja zapada, on je bio... Kako reći hermetički zatvoren preko dva stoljeća i za to vrijeme jedini kontakt koji je bio dozvoljen na jednom malom otočiću dešini blizu Nagasakija, tamo su mogli doći godišnje izvjesni broj, ali samo Holandskih brodova isključivo radi trgovine i oni nisu imali pravo da idu na kopno ili da se s Japancima tamo miješaju, a je obrnuto od stanovnika Japana Jedina iznimka kojima je bilo uz posebne propusnice dozvoljeno da posjećuju te zapadne brodove u Dešimi, na tom otoku, to su bile prostitutke koje su mogle tamo dolaziti da malo zabave mornare i opet se vratiti natrag. Ali oni sami nisu na nakopno. To je bilo vrlo striktno i vrlo temeljito, a u neku ruku možda i opravdano u izvjesnom smislu, jer je već bilo iskustva dosta kako evropljani u Aziji postupaju tamo gdje su kolonizirali Indiju, Indoneziju i te azijske zemlje. Godine 1637. izbila je pobuna koja je vladara Japana uvjerila u ispravnost njihove odluke da protjeraju strance i misionare iz zemlje. Godine 1637. Amakusa Shiro, samuraj bez gospodara i kršćanin, Poveo je na poluotoku Šimbara pobunu protiv zabrane kršćanstva i protiv velikih poreza. Pridružili su mu se seljaci i kršćani. Šogunove vojsci trebalo je punih pet mjeseci za gušenje pobune. Pobuna je poslužila da se još više pojača pritisak na kršćane. Uvedena je i neka vrsta testa. Pojedinac je morao nagaziti sliku ili kip Krista ili Djevice Marije kako bi pokazao da nije kršćanin. Izolacija Japana upotpunjena je 1639. godine, kada je portugalskim brodovima zabranjeno uplovljavanje u Japanske luke. Tokugava i njegovi nasljednici osudili su Japan na skoro 250 godina dugu izolaciju od svijeta. Ali oni su stvorili savršeno organizirano društvo, čija je organiziranost začudila strance koji su u drugoj polovini 19. stoljeća ponovno došli u Japan. Stranca je začudila razvijenost japanskih gradova, funkcioniranje državnog aparata i način na koji su uređeni odnosi u društvu. Mnogi sociolozi danas tvrde da najveću zaslugu za razvoj Japana ima upravo organizacija društva koju su proveli Tokugawa i Jasu i njegovi nasjedici. Ali stranci su iznenadili i japanska kultura i društveni običaj. O, o tom bi se mogli jako puno pričati, ja sam vam nekoliko samo <coughs> vrlo karakterističnih ilustrativnih primjera o tomu dati. Kad sam prvi put bio u Japanu, 61. do 63. Morao sam se svaki mjesec javljati tamo na našu ambasadu. Jednom priliku kad sam došao tamo, ova sekretarica, tajnica Japanka, je došla tamo trećem sekretaru na ambasade i na engleskom, ovako je rekla, jojo, prostite, oni su dvokratno radili, jedanaz ja popodne ne bih došla na rad, pa znate, umro mi je otaz, pa mu idem na spravot. I sam se razgrozio, za ime, Bože, pa kak može ovakvu stvar govoriti, ca rekati se ko budala. Onda sam poslije naučio šta je to. Jedan od vrhunskih principa, vrhunskog načelo japanske etike, jest da vi ne smijete sugovorniku razgovor učiniti neugodnim teškim, mučnim. Ako vi imate neku osobnu muku, tragediju, vi morate to sakriti nekakvim smjehom, jer ako biste vi, što ja znam, zaplakali ili mucali nekako, tužili se, onda biste vi tu vašu tugu prenijeli na njega i on bi postao tužan, to je po njihovom svačanju silno prostaštvo. Zbog toga također u Japanu možete proći Japan uzvrši popreko, vi nećete naći prosjaka na ulici. Jer moliti, prosjačiti, da vam neko da neki novac za nešto što vi niste ništa napravili, to je neizmerna sramota. U Japanu ne postoji napojnica. Ako vas šofer dovede do nekog hotela, pa vam onda, ne znam, ako treba ići sto stepenica, neko odnese teški kofre gore i vi mislite da bi trebali mu sad nešto za to dati, on će se neizmjerno uvrijediti, on će reći pa nisam ja pratav, šta vi miste? Dakle, e, apsolutno to je prljavo. Novac za nešto što vi niste efektivno zaradili, to je prljavo. Puno, puno takvih stvari bi se mogle navesti, njihov način izražavanja osjećaja je dakle, vrlo, vrlo suspregno, vrlo suzdržan. Imate i danas dosta slučajeva ako recimo umre muž pa ostane u dovica, ili umre žena ostane udovac, onda po tradiciji, po običaju on je obvezan da obitelji prijatelje pozove na neku recimo kao kod nas bi se reklo karmine, neku večer i neki sastanak gdje je on obvezan da njih zabavlja, da čini neko ugljeno društvo, ni za Boga da nešto što... Tugo je kak' je njemu sad teško, k' je ostao sam. A kad je to obavio, ako tako osjeća sam, on će počiniti samoubojstvo. I to se smatra kao normalna stvar. Njegova društvena obaveza je da on iskaže poštovanje svoje umrloj ženi ili umrlom suprugu na taj način da ugosti njihove zajedničke prijatelje. A kad je to učinio, ako tako osjeća da ne želi, da ne može više sam opstati tu, Onda je to kao ujedo da on ode. Japanska izolacija je trajala je sve do druge polovine 19. stoljeća. godine 1846 američki zapovjednik James Beadle. Doplovio je s dva ratna broda u luku uraga kod Jokohame i započeo pregovore s predstavnicima japanske vlade. Tema je bila uspostavljanje trgovačkih odnosa između Japana i Sjedinjenih Američkih Država. Bil se s pregovora vratio praznih ruku. Ali Sjedinjene američke države nisu namiravale odustati. Japan nije samo predstavljao novo veliko tržište, već su japanske luke bile idealne za popunu hranom i gorivom američkih trgovačkih i ribarskih brodova, koji su sa zapadne obale SAD-a plovili prema dalekom istoku. Godine 1852. američki komodor Matthew Perry dobio je zadatak od američke vlade da otvori Japan stranim, prije svega američkim brodovima.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 već početka Međijere, dakle kad je nominalno vlast u Japanu očuguna prešla na cara, de facto naravno opet nije car bio stvarni vlastnik, bila je neka vlastela, ali Šogunak je pao. U to vrijeme je bila u Japanu velika borba između ljudi koji su htjeli na veliko sad sve zapadnjačkog preuzet, nakon što ih, ko što se spomenuli, Komodore Perisa svojim topovnjačama, silom otvori Japan za trgovinu. I sad su se dešavale takve stvari, da recimo neki tradicionalni Japanci su bili jako ogorčeno protiv toga, ne samo oni koji su daleko vidno gledali šta bi ih moglo snaći od Europlja, nego ni čisto što su sad bili ogorčeni, a tu sad neki stranci počinju gazdovati kod njih. Tako da je bi, recimo jedan poznati slučaj, jedan njihov oficir Takizen Zabora koji je ubio jednog ovakvog zapadnjaka i bio onda osuđen od stara da mora počiniti sepuku, taj ritualni harakiri i to u prisutnosti stranih poslanika, koji su već onda bili u Japanu. I o tomu postoji dokument, što je jedan inglez mislim, detaljno opisao kako je to bilo dosta stravično, kako je taj čovjek vrlo hrabro pred tim strancima, si rasporio utrbu jer je takav bio nalog cara. Njemu za kaznu što je nedozvoljeno ubio stranca. Dakle, puno je tu bilo borbi lomljenja, svačanja ovakvih i onakvih. A ono glavno što sam htio spomenuti, tada jedan od najuglednijih filozofa na zapadu, Herbert Spencer, u drugoj polovici 19. stoljeća. On je tajno ...poslao Japanskoj vladi jedno svoje pismo za koje je tražio izrazumljivih razloga da ne bude objavljeno za vrijeme njegovog života. I tek kad je on umro je to bilo objavljeno među ostalim u Londonskom Timesu na sveopće zgražanje Engleza. U tom pismu on vrlo detaljno obrazlagao Japancima da budu vrlo oprezni u kontaktu sa Amerikancima i Evropljanima... Neka gledaju šta se dogodilo ovim zemljama u Aziji koji su to prihvaćali. Neka ih drže što dalje od sebe koliko je god dalje moguće. I da im on priporučuje da apsolutno zabranjaju brakove između japanaca i zapadnjaka. Dakle da je to još uvijek na snazi i ne bi se bio mogao ženiti s japankom. Naravno to je već davno sve otpalo. Ali svako, to je vrlo interesantno, to je jedan dosta dugi tekst koji je taj Herbert Spencer poslao Japancima i očito je to imalo izvjesnog odjeka kad je to Japanskoj vladi jedan evropljanin preporučio, dakle ne možda neki zagriženi njihov nacionalist ili šovinist, nego jedan od vrhunskih filozofskih umova Zapada u ono vrijeme. Herbert Spencer Japancima savjetovao, čuvajte se Evropljanin, budite oprezni. Vrlo detaljno sa obrazozemlje zašto i kako. To je i danas za pročitati jako vrijedan i interesantan dokument. I to je bio sigurno jedan od razloga da je Japan dosta dugo vremena se stvarno prilično i nakon tog prisilnog otvaranja s američkim topovnjačima, ali prilično dugo je se još dosta rezervirano držao, ne samo prema utjecaju ovakvom trgovačkom, nego i kulturnom. Nakon promjene vlasti i početka ere Meiji, u Japanu je počela društvena revolucija. Godine 1871. ukinut je feudalizam i počela je modernizacija Japana. Oni su svoje najtalentiranije ljude, shvatili ovi koji su vodili dakle Meiji Japan, tu restauraciju nominalno carske vlasti, to su bili intelektualci koji su na zapadu bili školovani. I oni su vidjeli da Japan neće moći opstati kre industrializacije Zapada, kre njihove vojne tehnike, kre njihove medicine, kre njihove organizacije, prava, svega skupa. I vidjeli su Japan ako želi opstati on mora ne boriti se protiv toga, ne prihvatiti to i po mogućnosti dostići i prestići gdje ide. Tako da su oni učili sve tamo gdje je po njihovom mišljenju bilo najbolje da se uči. Brodogradnju su učili u Engleskoj, medicinu su učili u Njemačkoj. U ono vrijeme nekako smatralo se da je medicina u Njemačkoj na najvišem stupnju. Njemački liječnici i profesori su pozivani na Japanske univerzitete, tamo su predavali medicinu. Rezultat toga je još danas taj, da vam dijagnozu Japanovi, većina liječnika neće napisati na latinskom, nego na njemačkom. I mnogi preparati imaju njemački nazije, recimo jedni popularni eukaliptis bomboni u Japanu se zovu Hustenin, po njemački Hust, znači kašljati. E, onda, recimo, pravo su od Francuza preuzimali organizaciju vojske, opet nešto, vojnu industriju, isto od Njemaca, od Krupa i tako dalje. Nakon nekoliko desetljeća Japan se razviju u modernu zemlju s jakom industrijom. Uz jaku industriju Japan je razvio i vojsku i mornaricu, a ta vojska i mornarica nije mirovala. Godine 1894. Japan je zaratio s Kinom u Koreji. Kina je u tom ratu doživjela težak porac, a japanski interesi u Koreji i Manđuriji su porasni. Deset godina nakon rata s Kinom, Japan je ušao u rat s Rusijom. Razlog za rat ponovno je bilo pitanje tko će imati najveći utjecaj u Koreji i Manđuriji. U ratu je Rusija doživjela težak poraz, kako na Kopnu, tako i na moru. Japan je zauzeo Koreju i znatan dio Manđurije. Zemlja koje su polovinom 19. stoljeća predviđali sudbinu drugih azijskih zemalja, koje su doslovce razgrabile europske kolonijalne sile, postala je početkom 20. stoljeća uz Veliku Britaniju i Sjedinjene američke države glavna daleko sila. Ja bih ovako rekao, dakle, to je moje osobno mišljenje, možda imam krivo, ali mi se čini da je to bilo djelom baš zahvaljujući ili zbog tih kontakata sa, Zagre, sa Zapadom, tog očiglednog, barem formalnog uspjeha ovog američkog, brutalnog, agresivnog otvaranja Japana, onda iskustva da su zapadne države, Engleska, Francuska, e, u Aziji i Holandija, stvorile ta velika kolonijalna carstva, zahvaljujući imperialističkoj politici. S druge strane i strah da se ne bi njima to dogodilo, da oni budu vojno pokoreni, onda su mislili da to treba preduhitriti time da oni idu pokoravati druge. A zanimljivo je da neki Japanci iz onog vremena međe razdoblja, koji su bili ovako izraziti, humanisti, kulturnjaci, koji su onda još u to doba pisali da je žalosno da Zapad, koji je nekad omalovažavao Japan zbog njegove zaostalosti, u industriji, u tehnologiji, u vojnim znanostima, da ga sada, kad je postao agresor na Rusiju i Kinu, da ga sad hvale i slave kao pobjednika. Da je to žalosno i sramotno. Ali to su bili pojedinci. Opći trend je bio takav da Japan, ako hoće obstati, da se mora boriti i obzirom da je ne siromašan, nego nema ništa praktički od sirovina, da ima ogromnu populaciju, a teren je takav da od veličine kao možda samo pet hrvatske, hrvatskih ima stanovništvo trideset hrvatskih da bi mogao opstati on mora imati sirovine, i mora imati industriju, to je i razvio a sirovine se mislilo, to je sad logično, on mora osvajati ove zemlje koje se ovi, ne imaju. U Krom svjetskom ratu Japan se borio na strani Antante. Svoje vojne operacije ograničio na zauzimanje njemačkih posjeda u Kini i Pacifiku. Nakon oktobarske revolucije Japan je poslao svoje trupe u Sibir kako bi se borile protiv bolševičke vlade. Tada su se zapadne sile prvi put zabrinule zbog rasta japanskog utjecaja u Aziji. Tijekom 20. godina 20. stoljeća u Japanu sve više jača utjecaj vojske. U 30. godinama vojska će zavladati Japanom. 18. rujna 1931. godine dogodio se takozvani Manđurski incident. Japanska vojska u Manđuriji optužila je kinesku vojsku za pokušaj bombaškog napada na vlak koji je prometovao po južno-manđurskoj željeznici. Taj je incident poslužio kao povod za japansko zauzimanje cijele Manđurije. Vlada u Tokiju nije mogla zaustaviti svoju vojsku u Manđuriji. Čak ni glavni stožer japanske vojske ponekad nije mogao nadzirati svoje zapovjednike na bojištu. Iste godine, u prosincu, skupina pomorskih častnika ubila je premijera. Sukopi vojske i političara dosegnuli su vrhunac u veljači 1936. godine, kada je u pobuni jedne pukovnije u Tokiju ubijeno nekoliko japanskih državnika. Ta vlast vojna koja je dakle, tamo od 25. a 30. recimo, dok je ta vojna Hunta, možemo tako reći, bitna, bila na vlasti, to je bilo silno brutalno. A inače su Japanci po mentalitetu kad kada za naše pojmo je čas čak nesimpatično ovčije naravi i pitomi. Nisu oni divljaci kao onim filmovima iz srednjeg vijeka gdje urlaju, viću iskaču i deru se i kolju sa mačevima. To su posebna razvoja bila i posebni svoje ljudi koji se s njim bavio. Inače, prosječni Japanac je vrlo miroljubiv. On je mekan, kažem, čak do neke mjere koji nama barem nije simpatičan. I da bi ga iz tog mentaliteta natjerali na ono suprotno, na ono brutalnost, morali se ta vojska, dok je bila na vlasti, služiti krajnje brutalnim mjerama. Njemačkog vojnika, vjerojatno, nije bilo tako teško naučiti da bude discipliniran, da sluša zapovjede, jer mu je to... Nekako bilo, skoro bi čovjek rekao, u krvi kroz povijest se razilo. Japanci su to vrlo brutalno. Recimo, oni su u Drugom svjetskom ratu svoje ranjene zarobljenike, tamo gdje su se povlačili, gdje se morali povlačiti, bilo je slučajeva da su oni sami poobijali ranjenike, ako ih nisu mogli povući, da ne bi možda neprijatelju odali nekakve vojne tajne ili tako nešto. E, oni su u toj vojnoj indoktrinaciji tu svoju vojsku indoktrinirali sa nekim idejama totalno racionalno gledajućim belastima recimo da su neke hvalospjeve izmišljali o nekom oficiru koji je ta tobože recimo bio smrtno ranjen i pao mrtav, ali je onda još skočio i prije nego je do kraja umro još ubio neka tri protiv, ne znam, ovakve je djetinaste, zapravo glupave stvari, ali to je, to je tako bilo. I kad je to sve skupa se srušilo, za mnoge Japanci je to bio grozni šok. Kad je Japanski car ono morao javno preko radija izjaviti da on nije božanskog podretla, kao neko šintoističko božanstvo ko mu je neka pra-pra Baka bila ona boginja sunca Amaterasu Amikami Kako god je to bilo već Sredina 20. stoljeća Još se uvijek desilo ovako Po zabitnim sredinama u provinciji Da su neki stariji ovako Tradicionalni Japanci U znak ja znam, Obrane od takve sramote Počinili opet Taj se puku harakiri Samobojstvo Vrhunac militarističke politike dogodio se 7. prosinca 1941. godine, kada je japanska flota napala Pearl Harbor, glavnu luku Američke pacifičke flote. U napadu je uništena glavnina Američke pacifičke flote. Doduše, nisu svi u Japanu likovali zbog tog briljantno izvedenog napada. Admiral Isoroku Yamamoto, nakon napada na Pearl Harbor, izjavio je Bojim se da smo samo probudili usnulog diva i da će njegova reakcija biti strašna. Ali japanski uspjesi su se nastavili. Do svibnja 1942. godine kapitulirala je filipinska i američka vojska na Filipinima. Malaja i Singapur pali su u japanske ruke u veljači. Tada je britanska vojska doživjela svoj najveći poraz u povijesti. U Singapuru je zarobljeno oko 130.000 britanskih, australskih i novozelandskih vojnika. Nizozemska i istočna Indija, danas Indonezija i britanska Burma pale su u japanske ruke u ožujku 1942. godine. Japansko napredovanje zaustavila je u lipnju 1942. godine američka mornarica u bitci kod Midwaya, gdje japanska mornarica je izgubila četiri nosača za rakoplova i svoje najbolje pilote. U bitkama za Guadal na Solomonskim otocima zaustavljeno je japansko napredovanje prema Australiji. Nakon toga američka mornarica i mornaričko pješaštvo počeli su napredovati prema japanskim otocima u skokovima s jednog otoka na drugi. Međutim, borbe s Japanskom vojskom bile su izuzetno žestoke i krvave. U veljači 1945. godine počela je bitka za otok Iwo Jimu. Prije iskrcavanja američkih marinaca, otok su 72 dana bombardirali teški bombarderi i brodski topovi. Usprko tom bombardiranju koje je trebalo smekšati japanske položaje, za taj otok površine nešto veće od 12 kvadratnih kilometara, američki marinci borili su se 36 dana. Od 23 tisuće japanskih vojnika koji su branili otok, samo ih se 1083 predalo. Američki marinci izgubili su u tim borbama više od 24 tisuća ljudi. U ožujku 1945. godine počelo je iskrcavanje na Okinavu. U borbama za taj otok poginulo je 110 tisuća japanskih vojnika. Predalo ih se 7400. Amerikanci su izgubili oko 70 tisuća ljudi. U tim su se bitkama američki mornari suočili i s novim oružjem, pilotima, samoubojicama ili kamikazama. Rezultat te indoktrinacije je bio taj da su mnogi njihovi vojnici, pogotovo koji nisu imali neko više obrazovanje nego su bili uglavnom od osnovne škole indoktrinirani, smatrali da je to normalno da se oni moraju boriti do smrti i da nema opće diskusije o tome. S druge strane, baš što se tiče tih kamikaza, nije to opet sve baš bilo tako jednostavno. Mi su pričali neki koji su bili u tim školama za kamikaze, pa nisu došli na red. Na Japanu postoje jedna popularna dječja igra, to je jedna šuplja drvena škatulja koja ima jednu malu rupicu, unutra su bambusni prutići. Svi su jednake duljine, samo jedan je kraći. I onda recimo djeca kad se igraju lovice ili skrivače, onda stresu tu kutiju, svaki strese jedan štapić i onaj koji strese, onaj kraći, taj se ili prvi mora skrivati ili prvi mora loviti i tak dalje. Tako su u tim vojanama gdje su trenirali kamikaze, isto kad je trebalo ići u akciju, ovi kadeti su, onaj ko mi je ispali štapić, taj je išao u akciju. je benzin samo za jedan smjer, nije bilo dakle, to sad... Puno diskusije, očeli li se vratiti ili neće, on je mogao ili pastiti u more, pa kao kukavica poginuti, ili poginut kao heroj, pa je barem njegova obitelj bila zbrinuta. No, šta se sad tu dešavalo? Naravno da poneki nije baš bio tako jako sretan da će sad izgubiti glavu za cara ili za naciju, a ženu i djecu će ostaviti. I bilo je slučajeva da se neko pokušao nejako izmotat kao golestanje, šok, svima tamo. No onda su, barem su mi to rekli, a ne mogu to, nisam vidio, ne mogu tvrditi, ali čuo sam da je bilo slučajeva da bi onda pozvali sve kadete postrojili u toj vojani, pozvali njegovu obitelj i onda tamo javno takvog čovjeka streljali, da drugima prođe voja. Tako da je tu teško razlučiti koliko je taj fanatizam bio iskrena, iskrena posljedica jedne brutalne indoktrinacije, a koliko je bio prisila, koliko je bio ucijana. Američki vojni planeri, poučeni borbama na Pacifiku, procijenili su da bi u borbama za Japan poginulo oko pet milijuna ljudi. Zato su protiv Japana odlučili upotrijebiti novo oružje. Upotrebu novog oružja američkoj i svjetskoj javnosti objavio je američki predsjednik Harry Truman. Prije 16 sati američki zrakoplov bacio je jednu bombu na Hirošimu, važnu japansku vojnu bazu. Ta bomba ima snagu veću od 20.000 tona trinitrotoluola, ima više od dvije tisuće puta veću eksplozivnu moć od dosad najveće bombe upotrijebljene u povijesti ljudskog ratovanja. To je atomska bomba. Ona zauzdaje temeljne sile svemira. Sila, od koje sunce vuče svoju snagu, oslobođena je protiv onih koji su donijeli rat na daleki istok Mi smo sad spremni zbrisati brže i temeljitije svaku proizvodnu snagu koju Japanci imaju u bilo kojemu gradu. Uništit ćemo njihove dokove, njihove tvornice i njihove komunikacije. Neka se ne zavaravaju, potpuno ćemo uništiti Japansku moć za vođenje rata. Nakon bacanja atomskih bombi na Hiroshimo i Nagasaki, Japan je kapitulirao. U Tokijsku luku uplovila je američka flota i američke vojnici spremali su se iskrcati na Japanske otoke kako bi ih okupirali. Na bojnom brodu Mizuri predstavnici Japanske vlade potpisali su kapitulaciju. Ceremoniju kapitulacije vodi američki general Douglas MacArthur, vrhovni saveznički zapovjednik na Pacifiku. Inače je zanimljivo još nešto što je isto jako malo, skoro bi rekao, nepoznato na zapadu jer koliko ja znam je o tome pisano samo u jednoj knjizi na japanskom jeziku. Koja, opet koliko je meni poznato, nije nikad nigde bila u prodaj, nego se samo po prijateljskoj liniji slala nekim poznanicima, pojedincima i ja sam do nje tako došao u kojem je malo detaljnije opisano baš kako je nastao taj govor koji je Japanski car na Misuriju morao održati, u kojem se odrekao tog božanskog podretla i zapravo sa vojne točke gledišta kapitolirao. Kako je do toga došlo? To je bilo jako delikatna stvar i amerikanci su znali da je to delikatno. Jer još uvek, među tim Japancima bilo strašno mnogo njih koji bi bili spremni kad okupacija masovna američke vojske dođe na u Japansko okopno, koji bi bili spremni ovakve samoubilačke napade masovno vršiti. I to bi mogle tišće amerikanaca stradati bez ikakve potrebe. Zato me karta koji je bio jako pametan, nije bio, mislim da sam već to spomenuo, nije bio ovak neka vojniči na tupama, on je bio vrlo kultiviran čovjek, on je učio puno o mentalitetu, Japanza puno se o tom informirao, imaju i savjetnike koji su ga o tomu savjetovali i on je pazio kako će to svoj skupa biti režirano. A jedan od glavnih koji je sastavljao sam tekst govora je bio Reginald Horace Blyce, jedan engles koji je Glavninu života provio Japanu, za Drugog svjetskog rata je bio interniran kao stranac, ali pod vrlo povoljnim uvjetima je bio poznat kao veliki prijatelj Japana. On kao dobar poznavalac Japana, a ujedno kao zapadnja koji je naravno poznavao i zapad, on je sastavio skicu toga govora, gdje je vrlo subtilno balansirao između onoga što će Amerikanci tražiti da budu zadovoljni sa formulacijom kapitulacije i onoga kako će to Japanci doživjeti da to ne dožive kao neku sramotu i izdaju. Jer bi, velim, to bi dovelo do Gerešskog rata koji bi se vukao godinama, koji nije Amerikancima trebao, koji je u ono vrijeme. Bio, bi bio ono vrijeme interes jedinu Sovjetskog saveza koji je inzistirao da Japanski car bude vješan kao ratni zločinac, što je opet me Kartur bio toliko lukav da to nije dopustio jer je znao da bi to Amerikanci za to platili račun, a ne Sovjeti. A zanimljivo je da u tom japanskom tekstu, kako je japanski jezik i inače, što je za poeziju jako dobro, a inače baš i ne, veliko ono što kaže u ingiliziji nejasan, mutan, onako hotimično, blag, nekategoričan u izjavama. Kad se ta njegova rečenica o kapitulaciji prevede sa japanskoga, to je vrlo delikatno, da li se to uopće mora shvatiti kao priznanje poraza ili se može interpretirati nekako slobodnije kao u uspjehu okončanja rata. Dakle, su vrlo fine, fine, fine finese o kojima su ovisili životi i tisuće ljudi ako koje nisu nikog ništa koštale. Carter kojeg su zvali američki Cezar, što zbog njegovog ponašanja, što zbog njegove vojničke vještine, što zbog moći koju je imao, počeo je prooblikovati Japan prema zapadnom američkom uzoru. Trebalo je ukloniti militaristički režim i njegovu tradiciju, te izgraditi novi, miroljubivi Japan. Novi je Ustav uveo opće pravo glasa. Car više nije bio svet i nedodirljiv. utemeljen je dvodomni parlament i nezavisno sudstvo. Promjenjen je gospodarski, društveni i obrazovni sustav. Mek okupacijske vlasti uspjeli su u svojim namjerama i postavili temelje novog jepana, govori akademik Vladimir Devide. Čuvena slika oko je Mek onako u pozi jednog gazde ležernog, a car onako vrlo strogo ukočeno i fizički znatno niži od njega. To je namjerno bilo i psihološki napravljeno, možda i sa željom izvjesnog ponižavanja ili pokazivanja amerikancima kak su oni tamo gazde. Međutim, vrlo brzo se taj odnos između Mekartora i cara, a ne samo cara, nego uopće tih vladajućih trugova Japanu, posebno ovih jakih industrijalaca postao vrlo vrlo simpatičan i prijateljski. Tako da kasnije, kad je Truman onda opozvao Mekartora, koji se spremao u Korejskom ratu na Koreju i Kinu ako treba, baciti atonske bombe. I onda su Amerikanci gdje je Mekartu bio kao pobjednik na Pacifiku jako popularan, mnogi su ga htjeli postaviti za kandidata za republikansku stranku na idućim predsjedničkim izborima i ovi Japanci koji su s njime surađivali su u Japanu gdje je tada još bilo ne znam desetke tisuća ili stotina tisuća američkih vojnika kao jedan znatni dio i tijela Veliku propagandu za Mekartoje radili ti Japanci, koje je on okupirao. On je inače u primah tamo poduzel niz potvata, koji su sa stališta tradicionalnog Japana, ko što ste spomenuli, bili u vrlo grubej suprotnosti sa njihovom tradicijom. Recimo dotad je u Japanu bilo normalno da u javnim kupalištima Ofro, da se muškarci i žene zajednički kupaju. Da taj osjećaj, recimo, srama ili nečega nekorektnoga u golotinji, taj Japan uopće ne postoji, nikad nije postojao. E, seks je u Japanu u, u nekoj ruku mnogo prirodniji bio nego na zapadu. Tamo religija nije to smatrala nečim prljavim nečim, nekim grijehom i tako nešto. Tako da je bila najnormalnija stvar, da se odrasli muškarci i ženske žene zajedno u tim, tim bazenima kupaju goli, potpuno, bez odjeće. Me kako se NATO zgrozi, jer Americist to ne je bilo. Došla je to zabrana. Da se Japanci neizmjerno čudili. Zašto sad to ne bi bilo dobro? Ali su morali to slušati i to je nekako više manje ostalo i do danas tako da danas to još uvijek barem u većim ovako hotelima i kupalištima odvojeno, onda je to bilo čudo. Osim toga, Japan, e, Amerikanci Mekarto je ukinuo velike posjede feudalne latifondije, Japanci su neki tamo bogati imali silne ogromne posjede, to je sve bilo podijeljeno seljacima i oni nisu dobili praktički nikakvu kompenzaciju za to. A kasnije je to opet se je malo izopačilo, kad je zbog te silne industrializ industrializacije zemlja postala strahovito bogata, pa su ti seljaci koji su badava dobili velike posjede, počeli je te silne parcele prodavati za gigantske novce, postali mnogo bogatiji neki taj njihov prijašnji feludalac bio, dok je to sve bilo njegovo. Rebilo je naravno kaj ih ovako malo paradoksalnih situacija u svemu tomu. Ali ipak općenito gledajući su oni to znali sve više manje neko uspješno prebroditi u s tim perturbacijama uskoro nakon 20-30 godina, nakon sršetka druga svjetskog rata, postali su treća pa druga ekonomska velesila. Kako tomu nisu izgubili one svoje tradicionalne vrijednosti, bar ne sve i bar ne sasvim. Ja sam već rekao prije da izosna erozija njihove kulture i tradicionalnih vrednota postoji. Nažalost, čak možda sve veća, ali još uvijek u usporedbi sa drugim nacijama. To je ono što bi naši dalmatinci rekli rože fiori. Vi u Tokiju još danas možete lisnicu s novcem negdje na cesti baciti i za tri dana doći tamo u policijsku stanicu, gdje će to onaj koje je našao, ostaviti. Meni se dogodilo jedanput da sam, kad je bila vrućina, skinuo kaput i ostavio ga u podzemne željeznici. Izabravio na stanici i van. I tek za tri dana sam se sjetio. Pa sam mislio, to je nekako uzre. A, idem pitat. Postoje jedno nalazište, posebno za izgubljene stvari. U Ikebukoro stanici, to je jedna krajna stanica podzemne željeznice, ja sam otišao tamo, rekao tog i tog dana sam zaboravio kaput, plavijan kaput, u podzemnoj željenici, ili kakve boje bio, kažem, tamno plave boje, kaže, kakvi? rukavi, kratki, dug. kažem, dugi. Onda on mene vodi u mene vodio neki ogromni hangar, gdje po redovima to sve bilo vrlo temelji tu uvjedno poslagano, dakle jedan red sa stotinama plavih kaputa s kratkim rukavima, kaže sad tu pogled. Našao sam taj svoj kaput i u džepu je bio neki novac, nijedan je, nije faljeno do onog što je bilo ono u te. četvrtkom